Catalina me da igual lo que ellos piensen si sé que solo yo puedo comprenderme y es que curioso gato todo todo lo que hace mira siempre habrá leyes que me digan no me prohíban me la multitud sutea mi irrita abro la puta y nuevos aires que respira Quiero partimos martillo santo, nos encenderé en el den den rugiendo al máximo sin bolsos fácicos, cayendo desde el cielo está y al pánico, yo tengo un palpito si estás con normal en este mundo tan mequipita, quiero un martillo santo, nos encenderé en el den den den a fondo, estás quiero un martillo en el den No dan gente gabón, auda Irola Irratia, Garraxika, este hasta le maten. Gabón. A ver, bota zuen Gabonak, mesedez? Gabon... Aixo, Gabon. Hori da, eh, gonbidatuak baita. Gabon, buenas noches. Gabon, buenas noches. Gaurkoan hemen daukagu gurekin. Vaskos y vaskas. Elkarrezketa tuetako bat, kutxienes. Uh. Bestea Ariman igual egongo da, baina, bueno, ba... Mm? ba... Es, bestea presente Ariman igual egongo dela Arima presente. Zer dago, <risa> illala. Gongo, eh? Eh, es, baina presente, men, jode, distantziatiko naba. Joder, es que Arima, no sé, es una... Zona muerte bai. <risa> Bueno, urkestan ba, ba, ari gara Garrasika hau, beste aztele mate mesara Badakizue zuen kontrainformazioi ratxai ba? mm, Azkenean ja Horren beste asteren ostean berriro ere Kareren ahotsa zuekin Bai, bueno, badakizue Lan kontuak Batxutan Bestu batxutan ez dugu gogoratzen seri izan zen Abai kampuan egon Ezin daiteke horren er, pertsona garrentzitxua izan Erreinu Erreinu arratzu batean egon nintxeren uh. e, Batxun pasatzen Bueno, Isla bueno. amabaz aldean ¿A bai? Acaso Gente jatorrare no con internet, así que bueno, va Ondo Oso, Ondo, va ba bueno, va, ba, va, ba, que esue Beti besala eh, gure, gure teléfonoa, sin den Gure kina remanetan jartzeko Bueno, ori dituzue milla bide eh, Aztele nero repikazen dizkizue U, ez dituzue nioix erabiltzen, baya, bueno Egun ematean erabilina ibaldimaituzue Or dituzue, dituzu, nego teléfonoa Bertikoa, beratzi lau, lau ogeita bat, iruro ogeita mar, iruro gehi Beratzi lau, lau bi bat, saspi zero, seiz zero Ba dizut, betikoa betikoa igualez dela uh -uh. Ze, pasan e, zapatuan, asanbladaren ostean, jitsi ginen hor talde txobat e, Ba hemen, errikonser serrartxera Eta hartu nuen handik, e, iralabarri Eta eraman nuen, ogeita bosturte beteo menditu elako iralabarrik Iralabarri dinozu, aldizkaria, atalatzen, aldizkaria hori bai. Eta, ba, besta unaen biztazo bat botatxean ikusi nuen irola erratiko ba, deialdi bueno, aspaldiko deialdi batzuk eta iguale gendea ganima xeko eta telefonoa zen bedera chilao lago geitamaika eh, Eta, esen behin bakarrik agertzen, askotan, nik uste dut, izango zen Lau, hogeita maika, lau iru bat Bai, lau bat izan beharrean, lau, lau iru bat no. No. Hori ez da, normalean eh, izaten duten akatzan, normala izaten dugun akatzan, da, esatea, iruroge, irurogei irurogeita mar ba, bai. Eta telefon hori izaketzen dugunean, emakume bat ekartzen gaitu, bestaldean <laughs> Emakume gaixo <laughs> Nik uste dut, behar badak, eh, akatz izan daitek gela Baina, askotan agertzen zen, ez bakarrik eta urte, ez berdinetako gauzeko Igual izango izateke, lenen gurtean jarriztu enolanta Alkomunan el teléfono, ah, no se sé que, pero estaba mal Ah, berdin dio Ah, eke lenen Bueno, bueno, hori ba, bueno, zen teléfono, zen baki eta gero inmeiak harremanetan jartzeko Irola arroba sindominio.net Eta irratxa Zuzenean arremanetan jartzeko, garrasika.info, abildua gmail.com Oso, ondo, ikasi duzu ja, eh, A, gure inmeia Lehenengo egun ean eginu enakatzeta, orotika horrela, <risa> ondo Eta, bueno, baita ere, Zuzenean gurekin arremanetan jartzeko Bagezue, Irola Irratiaren webborrian sartu Sindominio.net Irola Eta ezkerreko zutabean, chat Chat jartzen duen lekuan, sakatu Ia. Eta hor ba, hor kontatualdi guzuen, aidu eh, zuena dudaren bat, galeraen eh, bat, o señoando itendugun esa, o se incharto itendugunesan, ba hor bueno, esentzia kezoe. Eh. Eta bueno, baia gausa gutxiago, hau orrela geratzen da aurkeztuta gutxi gora bera kontrainformazio irratsaioa da ki sue meti desara berria, aquel carrisqueta que ta agenda isango ulgu, la agenda normala ni biltsengara berreti justu justu, baña bueno, ba gara. Eta ba bueno, gaurko en politak, ba zurekin kukutsaren en el cartazuntaldea eta segi, aika, bueno, aika jarrai segi eren eh, ilegalizazioen kontrako protesta baten parte hartu zuen pertsonaba teke ere ba bueno, itza eingo du eta kontatuko digu haien egoera zein den de la clínica en tu mesa de Gurekin Arremanetan jarten Esa de tela va Oriere Gesurra de la San Berdugu Pasada en Azteco Garrasica Baten Esgurea Mañana este Baten Babay Norbait Arremanetan jarten Verayekin Visita Visita Visita Erritsiidaian berriekin asteko momentua eta ba, ohitura den bezala errepresioarekin lotura daukaten berrikin hasiko gara eta bueno, ba, komentatuko dugu Yolandgon zalz militante de ustuarra erahil zuen ultra, ultraeskuindarrak poliziaentzaat lan egiten duela aur egun mila bederatrunuro gehian bataion basko Espainole aldarrikatako ekintza batean emmeretssi urteko bilbotarra baitu, torturatu eta tiro siltzeagaitik zigortu zuten emilio egin moro. Berro gaita irurteko zigorra esarri arren, amalo baino ezituen bete, eta polizia, guardia, zibila eta ertsaintzaren agenteak trebatzen ditu gaur egun ausite, eta ausitekin nasionalaren lan egiten du aditu gisa. Ba, bueno, abek dira informazio guztiak, eta, bueno, ba, hori, sanbar dugu, ba, Jolanda e, González gazte duztu errabaitzea, torturatzea eta erailtzea gaitik zigortutakultra eskuindarrak alean dela, eta Espainiako segurtasun indarrekin lan egiten duela. Emilio egin morok orain irure, iruro gaita irurte ditu eta Madrilen bizida. Baina, mila bederatzilundar arogi garren urtean, bat aion basko ekintza batean, Jolanda González emberetzi urte zituen langileen alderdi sozialistako militante deustuarra baitu torturatu eta aile egin zuen. Hala ebatzi zuen, berro gaita irurteko espetxe zigorra esarrisioen epaiak. El país egunkariak kaleratutako informazioaren arabera, egin izan zen militante deustuarra hil zuen tiroen egila. Egun baina ez da espetxean preso. Espainiako segurtasun indarri laguntza ematen die hausi judicializatu etan, eta polizia eta guardia sibilak trebatzen ditu espioitza eta harakatxe informatikorako tekniketan. Madrilgo egunkariak dioenez, Fuerza Nueva kokideoiak izen aldatu du eta bere burua Luis Enrique Egin Moro bezala orkestendu. Polizia eta guardia sibilarekin esesik, Eginek ertsaintza, mosos deskuadra eta defensa ministerioko kideak ere entrenatu ditu eta barne ministeriotik zuzenean kobratzen ditu bere lanak. Hau da, peperen gobernuak diru publiko zerren txendi euskal militante bat hil zuen ultraeskuindarrari. Ultra Gainera ausitegi, ausitegi nazionalean aditu gizai arduten du baita Espainiako estatuko beste zenbait epaitegietan, Haren espezialitatea atentatu hilketa baiketa edo delitu informatiko eta ekonomikoak egiteko erabilitako telefono mugikorretan, ordena gaioetan eta gaio elektronikoetan utxitako astarnak eta frogak jarraitzea da. Berro gaitair urteko zigorra esarri zioten arren, eginek espetxetiki segitea lortu zuen 1923-runda lor gaita saspian. espetxeko zuzendaritzak emandako baimeen bat aprobetxatuta. 1923 hamargarren urtean Interpolek paraguaina txilotu zuen eta Espainia datu egin zuen. E, guztira haala urte pasa zituen espetxeatuta etamila beund lageitamazzpian jaengo espetxetik irten eta nortasun berri bat eraikitzean, saiatu da Geroztik. Gerrazikkinen borrerotako batek polizia eta justiziarren lan egitenen du orain, urte luzez militante abertzaleak erailtzeko agindua eman zuen Estatu berak kordata. Eta hotsaarren batean hogeita mail urte bete ziren jolanda hil zutenetik eta guztibarreko biselagunek familia Deusun bize da oraindik e, omen aldi berea eskaini zioten. Eta hausokideek, haren omenesko margolana egin zuten, hausoko plazan. Eta, bueno, e, beste berri bat egin jarraituz, Donostiako, ba, bueno, amabos gazte, zei urteko kartzela zigorra esartzeko e, arriskoan daude, zeiko kide izatea leporatuta. Adur Fernandez, e, aito rola izola, eta naikarei otaegi, ikarezkatatu zituen irutsuluko hitzak... e... Eta, e, ba, bueno, hemen baude jasota, beraiek guara ratu zituzten batzuk eta besteen nartzen, ba, adiresten zuten, gure militantzia politikoagatik epaitu gaituzte eta horrelatik hartzeratuko gaituzte. Espainiako ausitegi gorenak eman beharreko azken epaiaren zain daude donostiako amabos gazte. Mila eta zazpian, ogoita zei gazte donostia ratxilotu zituen Espainiako poliziak. Horietatik, amairu espetxetik igaro ziren eta mila eta behatzean baldin zapeko askatazune eman zieten. Amazortzi gazte prozesatuak izan ziren, eta bihata marrean epaitu ostean horietak au magost daude. Egoi Alberdi Igor Albares, Mikel Arretxe, Ekaitz Ibero, Beniatza Palategi, Ekaitz Eskerra, Adur Fernandez, Peio Lamarka, Oyer Llorente, Azier Mariez Kurrena, Aitor Olaizola, Naikari Otaegi, Unai Perez, Urko Pikaza eta Imanola Ander Bizente. Zarekadak iruzate izan zituela saldu zuen eh, Olaizolak. Zazpilaguna txilotu inkomunikatu eta torturatu goztean beste emere, emeretziren bire joan ziren horien artean ergarizkitatutako jurak. Ezkintuzten etxean arrapatu, igaretaren buruan madriera joan ziren deklaratzera eta uzitegiaren zarrean txilotu zituzten. Horitetik sortzi espetxeratu zituzten. Epaiketako unego horrak eregoan e, dituztela dirazi dute. Aliketa jende eta eragilegien bildu behar gara noiz baitau geradin, azpimarratu du olaizolak. Martxoaren bederatzirako manifestazioa ditu dute bulebarretik abiatuta. Eta Bildu eta EAJ udalta, donostiko udaltalde bat egin dute endialdiarekin. Bueno, eta represiorekin jarraituz, esan bardu hainbat santutxu aurkako erasoak errefusatzeko manifestazioa ditu dela eskera azken azteetan, ausoko eskera eta asken asteetan ausoko hainbat lagunek pairatutako epaiketasein estradizio kasuak salatu ditu santutxuko eskera bertxaleak. Eta hotxailaren hogeita bostean, horda gaur, e, manifestazio da ditu dute, epaiketarik ez, estradiziorik ez, utxibakean, santutxu eta euskal herri alemapean, arratxaldeko sortxietan, Carmelo plazetik abiatuta. Ainbat izan dira, askan asteetan, santutxuko hausoki desinpresoek, jasan dituzten represio formak. Egoera horren aurrean, hausoko eskera bertxalak, manifestazio da ditu du, komentatu dugu bezala, eta erasotxat jo dituzten, jokabideen, amaierak zigitzeko. Urtea zieratik, bosan tutsuarrek, represioa gertutik bizi izan dutela salatu duzke da bertzaleak, urtarriaren amabostean, Lander Fernandezen aurkako estradizioan hartu baitzuen erromako usitigiak, eta egun, bere Italiako etxea, enpreso jarraitzen badu ere, rekurtsoaren zain dago. Ie bereko amazortzian, ainkeru kardaino frantziatik estraditatu, eta Espainian espetxeratu izan zen. E, Kardainok frantzian ezarritako zigorra, bete du, eta orain okainako kartzelan dago. Hotsaiari begira, beste irukazu daude. Parisen, Garikoitz itza aspiazu eta etako beste bederatxi kiden aurkako epaiketa hasi zen Parisen eta hogeita zazpian haideruruburu ere bertan izango da epaik, e, epaitua. Bestalde e, pasan hotsaileren e, hogeita batean, Xavier Delgadoren aurkako epaiketa burutu zuten Bilboko auzitegia eta fiskalak lau urteko kartzela zigorrra eskatu zuen santutsuarrrarentzaat. Delgad hori, kalera sobaten parte hartxea parte egosten diote. Errepresioa egin jarraituz, ba, etengabeko jazarpen poliziala pariatzen ari dela salatu dute eskera bertzaleko gaztek, eta hori bueno, e, ba, ba, errepresioa moduta oiek e, geldiarazteko, eskatu diote Espainiako gobernuari eta horretarako bilboko... Gobernuaren delegaritzaan ba, bueno, gutun bat utzi dute eta adirazpen batzuk egin dituzte kanpoan, eta ben ditugu adirazpenok. Gauran etorri gara, gobernu delegaritza aurrera e, gutun, bat, gutun bat entregatzera, adiraziz zelan duela irurte ziklopolitiko berri baten darteak zabalduzien euskal herrian, eta baien darteak bai eta eskera bertzelak ere pozo irmoak eman ditu. E, amarkada luzetako sufrimendu eta gatazkaren konponbideari emateko, baina hala ere erritarreroren eskubide demokratikoak bermaturik ez daudela e, salatzeko. E, azken batean hilabete e, eta denbora guzti honetan e, gazteon aurkako jasarpenak ez duetenik izan, eta naiz eta gure ulburua gatazkaren konponbidean zakontzea izan e, tengabeko jasarpenak eta Bestelako salbo ezpen neurriak e, paidatu izan ditugu. Horren adirazle diga, azkenengo aste hauetan, hainbat gazteren kontra emandako epaiketak. paiketak. E, iraietikona zugu agazte prozesuan, e, gazte antolakunde berri bat sortzeko pausuak eman ditugu, eta gazte antolakunde horrek bere du eskerabertzalearen estrategia, eta horrez gain e, bere, bere irmotasuna du, gatazkearen konponbidean pausuak emateko, mañala ere etengabekoak izan dira gure kontrako hasarpenak. horregaitik e, salatu nahi dugu gure jarduna era bat publikoa izan dela eta horrena horren dira. bai Euskal Herri mailan baita nazioarte mailan ere hain batera eman ditugun harreman e, birak eta guk egin dugun lan publiko guztia eta zelan iruditzen zaigun ulergaitza eta onartesina dela holango E, iraganeko neurriak gure kontra aplikatzea garai berri hauetan. E gure lana garatzeko erabateko eskubidea eta silegitasuna dugu eta horregaitik e, estatuari eskatu nahi diogu e, horrelako neurri horrelako neurriak e, behin betiko ETETA eta gatazkaren konformidian eragiten ari den blokeo egoera hau gainditzea eta ben betiko pausoak ematen hastea horrela e, jasarpenak etenez eta eta atzerriko indarrak kanporatuz 18 urtetik gaur e, gure elkartasun osoa adierasen nahi diegu gazte guzti hauei, eh, politikan ari diren gazte guzti hauei, eta eh, eta epaiketak, eta jarraipenak sufritzen ba, ari diren gazte guzti hauei. Eta salaketa egin, eh, salatu egin nahi dugu, errepresioaren eh, bidea ez duela moztu eh, Partido Popularrak, Espainiako Gobernuak, eta jasarpen hauekin, jarraipen hauekin, epaiketa hauekin bukatu beharra dagoela. Eta hauren eskubide hori, Madrilerare eraman dugu eta behin da berriz egiten ari garen moduan eskatuko diogu alderdi popularari Espainiako gobernuari urratsak eman ditzela bake bidean, eta Euskal Herria dagoen hildoan e, ba, urratsak eman ditzela errepresioarekin. amaitu aurrera begira bake Bueno, Amai eran moztu zaigu bat bideoa, baina bueno, saiatu gara adialzpe noiek jartzen. Eta... Baina aurrera jarri dugu. Ze, bueno, errepresuarekin ba, guztiak ez dira berri txerrak, zeren eta azke geratu da asier tapia gazte den Eta ba, jarraia ikasegi hauzian prozesatu zuten, Espainiako hauzitegi nazionaleko baltazar garzon epaiak, Eta zertapa, ez tapia, amarako gaztea. Gaztea da eta 20.30ko urrian atxilotu zuten biriatun, euroagindu bat harteko. Eta gure espetxean egonda preso azken aldian. Bueno, eta oraindik ere berri, bueno, onak edo esango dugu, eh, ez dakit, eh, onak edo txarrak. Onak bai e, orain suposatzen duten agaitik, baina, bueno, ba, ere beste, bueno, sufrimendua ere... Ba, komentatzen digu, eta, bueno, hausitegi nazionalak, aitor Lorente Bilbotarrari esarritako zigorra, balio betu du gorenak, eta hori ba, hausitegi gorenak, balio hori gabeutxi du, hausitegi nazionalak, aitor Lorente Bilbotarrari esarritako sortzi urte eta errediko zigorra, kondena esartzeko frogana ikorik etzegoela arguiatuta. Espainiako poliziak Lorenteren atzmarkak topatu zituen, eta uste armak eta ler gaioak ordetzeko baliatzen zuen, etxe bizitza batean, zeuden hainbat ontzitan. Ausitegi gorenak baina uste du, ezin dela frogatutzateman Lorenteka Lorente arma eta lergailuen manipulazioan ardurarik izan zuenik, materiala giltzapean gordetzen baitzen. Gela batean eta Lorente kezbait zuen gela irekitzako giltzarik. Lorentearen atzmarkak giltza sitxitako gela horretan aurkitu izana, amen eta alergaiuen gordaiuekin harreman zuela esatera eraman zuen hausitegi nazionala bestelako frogarik eskatu gabe. Gorena kordea ez du arrazoinaikorik ikusten lotura hori egiteko eta ondorioek zehaztasun gutxiegi dutela eta hortaz ausipetuaren errugabetasun presuntzioa urratu daitekeela du. Goreneko epaile Juan Ramon Berdugoren aburuz gela morroioz itxita egoteak zentzurik gabe usten du pisuan bizi diren lagun guztiek sarbidea zutela dioen argudioa. Eta gorenak balio gabetutako zigorra, 2008an esarri zioten lorenteri, frantzian sei urteko espetxalia beteta Espainia datu ostean. Ta 2008an atxilotu zuten baineres de bigorre herrian, Piriniotan, eta 2008 geratu zen aske. Eta, komentatuko dugu beste, bueno, kasu bat ere Euskal Herriko eh, represioarekin zer ikusi adukana. eta, bueno, gero elkarri ziotatuetako bat, hauzionetan e, ba, bueno, e, eredago sartuta baina, ba, bai komentatuko dugu kontzentrazio bat egin zutela deustun hauzoko gazte baten epaiketa salatzeko da asiar alberdi deustuko hauzikideak epaiketa izan baitzuen pasadan ostegunean, eta bueno gori, ba, simplemente ezen komentatzeko bai, irurrogeita marpertso nahi inguruk Euskal gazteria libre eta legal al-elopean ba, elkarretaratzea egin zuela deustun ba, jasarpen hau salatzeko Aie, eta represioarekin jarraituz, baina ja nazio artera pausua teman, ez e, represioa ez da garrik Euskal Herrian gertatzen, ba, preso politiko Zajara errei ezarritako zigorra karguietu dituzte bilboko kaletan. Bizkaiko Zajarako diasporak eta elkarte ezberdinek manifestazioa bortuzuten atzo, bueno, atzo, e, pasan ostegunean, e, gedein izik kanpalekoan atxilotutako lagune izarriz dizkieten espetxe zi gorgo salatzeko, zalatzeko. Martsa harriagako abiatu zen e, arratzateleko zeiter ditan, eta errekalde zumarkalean izan zuen bukaera, maragoko kontsuletxearen aurrean. Otsa batean, goita iru preso politiko Zahararen aurkako epaiketak hasi zuten Marokon. Mila eta maikagarren urtean, ogei mila lagunek, ajun utzi eta gedeimizik Kampalekua sortu zuten nazioarteko komunitateari haien herrialdearen askatazuna galdeiteko. Marokoar gobernuaren indara armatuek Kampalekua bortzizki erasotu zuten eta epaituak izan diren eta iru laguna kantzeman zituzten ekintza zabaketsu horretan parte hartzea leporatuta. Atxilotuei espetxe sigorgo gogorrak ezarri dizkiete. Beratziri bizitarteko kartzela sigorra aplikatu diete. Beste lauri ogeita malurteko espetxe aldia, sortziri ogeita bostekoa eta biri ogeikoa. Guzti horregatik hainbat lagun kalera atera ziren eh pasano eztegun arratzaldean sigorrak eta Sahara Arrerrialdearen askatasuna Exigitzeko Irrapauko tamenitzekin river dutera bakin norbaitekin oeratza lanider raparekin aski zeruki malgo akurruti guaño iskeago esineduki aitotesa zasuuki aitortu ezatu hauentzunda ezaltzaisu kalponzio arusti ohait bai gain Mira negarregin quien te carre, posa la tristuras, se ha obviado un posisas fisuturas, os cago murada y date, va carre de axol y que indica de estilo a tu manera, rap carne ale allá está es, no tenes tu lectuco, aurreti hakinda, escarra arcos Baina gure bidean irmo Euskal rapa evoluzioaren zin Irmo DJ bi mikro bi enzi ritmo zauda Gure rapa ondorioa Ekiz baina eta eskua Bien artean arreman ez zua Itzak bizan jokua Ala erez daltetriz artean joan lotu Game overran lotu artez dago bukadua Oienetxak dizutzu guztoko begi biztanak Bueno, eta gaia aldatuko dugu eta emakumen eskubiden alde kaldera teratzeko deia lusatu du koordinadora feministak. Eta bueno, a, bim, bim, bilboko manifestazioa arriagako plazatik abiatuko da arratzaldeko saspiterrietan. Le combat continue, gora borroka feminista, somos muchas más que cuando empezamos le mapean. Beste urte batez, marxoaren sortzea emakumen langillen eskubiden defentsarako alda rikapen izango da. Euskal Herriko Koordinadona Feministak, hainbat mobilizazio ditu ditu Euskal Herriko hiri eta herries berdinetan, martxoaren sortzian, emakumen askapenerako nazioarteko egunean. Eta jada ja gertu dago egun hori, eta emakumen eh, emakume langileen nazioarteko eguna. Baina, bueno, nik uste dut ere, emakume guztien nazioarteko eguna dela esta. Eta data esan gura bitartez, emakume karlo sozial, kultural, politiko zein ekonomikoan sufritzen duten diskriminazioa salatzeko aldarriak aletara ateratzen da, aurten manifestazioak, baionan Bilbon Donostian Durangango gazteizen eta Iruña izango dira eta Bilbookomartsa arratsaldeko zazpitritatan hasiko da Harreagako plazatik eta e, Baionakoa arratsaldeko zaiterdietan herriko etxetik Donostiakoa zaspiterdietan buebarretik Durangokoa sortziak eta ordenean Santa Ana Plazatik gazteizkoa, zortzietan, San Antonetik eta Iruñakoa baitare arratsaldeko sortzietan gaztelu plazatik. Honekin batera, gazteizko bueno, uni, e, emakume taldeak, ba bueno, a, e, bat eman zuen, ba ez dituztela onartuko eh sexu erasoak eta bueno, baita ere zeintzuk izango diren, ba, be, euren ekimenak, ba hemendik aurrera eta nola anturatuko diren. más aurten 2012-2013 ikasturtean ja unezko bi eraiketa aurkitu dugu Euskal Herrian, bat urtea daukatu baina Eskalentzia Araban eta bestea urten den, ezta. Bai, gostarri ja bestea antrean, txanda askeran ostu dut zalez hasiera. Bai, bueno. Eh, monte zeneko ume bat erailtzen, ta bueno, gainarte honek uzte urte urteberria sidala, baina indarkia Euskal Herrian beste ino. Hasi eguneloko erasotatik ez, ba, ikutuak irainak eskuntzat zuzki dezalean ere ilketetan joan. bueno, gain arte egin izan ditugu ba, ere ilketan eskertatu izan denetan eta e, pankarta jarri, baina niren un pixkat hortikan aratago jundak, benetan gure amburrua erakutzi eta baita ere indarkei seksistai modu integralean erantzun. Eta horregatik anpitzatu dugu, E, Euskal Herriko Mugimenduan protokoloaekin batien da ta horiren arteko hartuta peskat eh gure protokoloa sentzea. Nau no, ezan azkenan horrek ere erabilla izenduz Euskarailiko makumen mundu martxiako plataforma gurena la utziaterako Euskal Herriko Mugimendu protokoloa urtarrila dotxaiako ostu tonartu zutela ta hortik ari ideia Gasteizko kampuserako ere guren gurera gure egokitutako protokoloa da e, Eta zer zehaztu zuen protokoloa? Ah, ah, ah, ah, ah. <golotik> no, Habe, duzera eh, dinten... Habe, aldeak ik... Fink hartzen da... Ma, er, erasos esistei modu oroko horrean... Eh, Aurra egiteko neurri batzuk. Gantzaten dira, ta, eta gau hartzen da autodefentxea idet. Gantzatik autodefentxea lan taldea sortu dugu, eta pentsatzen dugu ikastorpean bukatu gano lehen eta jarra batzuztu. Nah, bueno, eh muy menos feminista indartu beste rolako ondurri gorogor batzu, eta gero ya e, muturreko beraso sexista bat hartatzen denean, eh eta ere inketa da hori, or, hori gertatzen denean protocolo ezartzat seintzeko jarri egoz, ez? Na, eta prentsa komunikadietan agertu. Bai, prentsa idatzian agertu eta hogeita lagu ordura, elkartuko gineak goizeko sortziterritan e, filoko ikasregela, prestatzeko horri e, irako mobilizazioa. Eta hori zango zen, e, ama bitan, ingo benuk e, txili bitada bat, e, fakultate e, guztetatik, e, aso hori salatzeko, Eta bestalde ere hiru barkartad ditugu preste hiloko ikaslegiela, lelo orokor batekin. Eh, indarkeria se sexistara emaurrean feminista usteudela, Eta ba hori, ja preste dukitzego eta erelketa izarrean seguian eh, lagunertatean zartzat. Azkenik, dei egin nahi biogu ikasleari Erasmus hautoko borrokan parte aktiboa izan eta alduen henia feminismora zuzko gauzo emaitza dakoitzak bere esparta. Horrela soilik morduko baituko Euskal Herrian eraldaketa feminista. Eraso sexisten aurrean autodetentsa, gora otroka feminista. Bueno, taurizanda Araba Gastizko Campuseko proiektuak e, botatako bai perentsaurrekoa eta baita, bueno, elkarsetatxo txiki bat, eta jarraituko dugu beste gai batzuekin e, kaso honetan, bueno, ba, okupazioarekin zer ikusia daukaten ba, gai ezberdinekin eta alde batetik ba, esanbar dugu e, udaletxera patakoanen beharren aldarriara dutela uribarriko gaztek e, eta, bueno, ba, burrunda da, burrunda, bat, burrunda bat burrunda bat deitu dute osteunean Goizeko amarter dietan udaletxe aurrean, hau zoak autogestioan oinarritutako patakon bezalako proiektu baten beharra duela aldarrikatzeko. Urtarriaren amazazpian jakitera manzuen inaki askun alkateak, patakon ikinean gazte ekintzaientzako zentro bat martxan jarriko zuela eta, bueno, hain mila eta mabikoekainaren hogeita zeian, ertsaintzak matiko kaleko patakon gaztetxea ustu eta ormatu egin zuen, eraikina berrogeita urte zutxik mantendu zuten bere jabeek, eta hori barriko gaztek barrualdea konpondu, eta gestion oinarritutako proiektuari bizia eman ostean, horra ba, bueno, gertu ziren, e, zipaioak ba, ba, patakon desalo jatzera. Ba, Urterriaren amazazpian esan dugun bezala, askuna jaunnak, Esan zuen, ba, eraikina gaztek intzaien txako batean bilakatuko zutela, eta irazabal izen hartuko zuela udalari eraikina eman zion familiaren omenez. Hauzoko gaztek berrirore salatuko dute patakoneoen uste eta ormatzea, eta Uri horrelako proiektu baten premia dagoela. Horretarako ostegunean, esan bezala, udal batza bilduko den egun berean, burrumbada salatatzua deitu dute, goizeko amarter dietan, udaletxeko eskai barrutik, euren eskaera entzun dezaten eta udalaren impozizioekin bukatzea eksigitzeko. Okupazioarekin jarraituz, ba, beste mota bateko okupazioetara joko dugu, eta gazunetan afarroa, zen eta lantei bat simbolikoki okupa dute, okupatu dute sakanako zenbait gaztek. Eta <coughs> bueno, hemen da egin, za, egin duten gazten, ba, uartxoa. Zagunakgo gazteok argi dugu gaurregun bizi dugun sistema patriarkark kapitalistak miseria ekarri, miseria da ekarri gaitu Gut, gutxi batzuek sekulako mozkinak lortzen dituzte langileo kontura eta gainera gure bizitza osoa kontrolatzen dute eta engabeko azkundearen izenean amalurra etengabe suntzitzen dute lanbalditza lanbaldintzak etengabe prekarizatzen dituzte gutxiago gastatuz gehiago lortzeko Gaur egungo kontestuan, Sistema kapitalistak krizia eragindu. Sistemaren krizia biziredua ez da ez jasangarria. Egoera honetan gure eskualdea bereziki kolpatua izan da. Espainiar estatu menpe gaude anartzen dituzten erabakiak murrizketek ez dute etenik. Politikari hauek, hauek sistema mantentzeko daude ez eserritik eta herriaren lan egiteko. Gure herrialdeko gobernuan UPNek Madridik esaten diotenari mene egiten du eta hau gutxi balitz egoera ukertzen du gure eskualdea miseriara kondenatuz. Mil eta zortzan zazpirunda sortzi langabetu zeuden sakanan, eta gaur egun mila betzen dahirurogeitamobira heldu gara. Gure eskualdeko enpresa asko isten ari ziren eta diren momentuan nafar gobernuak utzikeria erabili du. Gure eskualdea baztertu du, berharrezkoak genituen inbertso sozioekonomikoak eingabe, zunzundegi kasu, Gazteok eta herriak lanpostuak ber ditugu. Hupenek sakana ustu nahi du, baina sakanako gazteok ez dugu horrelakorik onartuko. Eskualdeko eskuntza profesionala oso eskasa eta erdalduna da. Gazteok kanpora ikastera joaten behar gaituzte. Gure baiarako etorkizun garen gazteria zakanatik atereraziz. Gero praktikak kanpoan egiteko eta segurunik lana ere eskualdetik kanpo egiteko. Nahikoa da, Nafar gobernuaren menpe dagoen eskuntza saialak beharre eskoin egin behar du. Honez gain, Nafar guztion dirua beraien poltsikora... Juan da askotan edo beren lagunen enpresen batera. Karen gertaturikoa ltxagarria da. Kobratzen dutena ere korrupzioa, baina gure dirua gure eskualde eta herrialdea suntzitzeko erabiltzea erabaki dute. Sakanan gure diruarekin eskualde osoa gurutzatuko duen HTA egin nahi digute, baina autopista, elektriko eta gainera gure eskualdean Nafarroko errauztegia ja, e, gure eskualdean Nafarroko errauztegia jarri nahi dute. Enpresa pribatu batek erretzeagatik diru gehiago irabaz dezan. Aikoa da Sakanako gazteok kaleratara beharra dugu. Gure eskubideak aldarrikatu eta borrokatuz bizi eredu berriak iki behar ditugu. Sakanan bizi eta, bizi eta lan egin nahi dugu. UPN gobernutik bota behar dugu egora aldatzeko hauek miseria ere garamattzate. Sakanatik Sakanarako lan ildoa garatzen hasi beharra dugu. Gure bizi eredua sortuz. Euskal Er Independiente sozialista eta feminista bidean. Horretik hottxeileen hogeta sortzian egingo den, Grebarekin bat eiten dugu plantatzen diren bos puntuen defentsan. Bat, Nafarrako gobernu, gobernuak sakanako garapeneako agenta aktibo eta pozitiko bat izan behar du lendabiziko. Bigarren eta hirugarren sektoreak suspertut agaratzeko. Bi, berri, berri industrializatzeko plan urgente bat garatu behar da behar du. Sakanako erakunde eragile sindikatu eta garapen agentzarekin batera. Lanpostuen zuntziketa gelditu behar du berriak sortzen azteko. Iru, gure gazten eskuntzarako eskubidea bermatu behar du altxazuko lanbide eskuntzan enbaten diren aukerak diversifikatuz eta baiararen beharreien antzurez eta gainontzeko zentrotako kalitatea bermatuz, behar den inbertsioa ginez eta langile puroa bermatuz. Lau baiarako herritarron osasun eta babe sozialerako eskubidea bermatu behar du aita barandiaran eta edo Josefina Arregi bezalako zentroen kudeak eta publikoa lehen etxiz, Osasun zendrotako funtzionamentua bermatuz bai ordutegian, bai edapenean bailangien kopuruan. Eta bost, zakanan jada dira langabesei subsidiori gabe gelditu direnak. Baldintza duin bizitzeko misitzeko adinako bai sozial eta ekonomikoa bermatu behar du. Ikusten dene, zakanako egoreak eskarria da eta nena hurrean gazteok zeregin handia dugu. Hori dela eta gaurkoan igartek enpresa okupatzea erabaitu dugu. Oileren hogeta sortzian zakanako gazteok borrokara, eraiki ezagun Euskal Herria, JK Independentzia sozialismoa eta feminismoa lortu arte zakanan bizi eta Eta azkenengo berria baita ere okupazioarekkin lotua, Vallekitxoko ba, Herria udalaren udalarena den etxe bat okupatu du. Kale Gorrian geratzear den herritar batek aterpea izan dezan legeitxoko herritar talde batek udalaren udalarena den etxe bat okupatu du. Etxe bizitza eskubidea guztiona dela aldarrikatu dute eta gobernuak neiz zerakundeek herritarren eskubide sozialak eta ekonomikoak defendatu beharrean merkatuaren morroi bihurtu direla gaitzetsi du Herria Asambladak. Lekeite... E, lekeitio lekeiti tar asko bizitzen ari diren egoeran dute eta egoera hau konpontzeko alternativen beharra ipatu egoera aldatzen ez bitartean bide bakarra etxe utzak betetzen jarraitzea dela diratze dute erri asamlako kideek eta bueno, euren komunikatu zahaltzen e, dute komunikatu neko luzetzo bat ba, saltzen zer Egin duten eta zergaitik eta zintzu dira euruen helburuak. Eta bueno, ara, eurekin harremanetan jartzeko, ba, hainbat bide dituzte e, e, Bata da, e, telefono zenbakia. Dela, 6 6 8, 0 8, 0 8, 0 8, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Edu Astelenero, sortitatik aurrera, nautikan egiten duten bilerara, ba, pasatuz. Etanol aurkidea sake jendeak que ba bueno, o al pencho topatu dezake. Hori da, ba, bertan daukazu aukera, bueno, Lekitxoko gasteak esaten dutena, ba, irakurtzeko. Eta, bueno, berriekin ja da, bueno, gato gara Laster se va a Hori, chartutak baina ba, bueno, berri asken orduko do berrire mate bere badaukagu eta samardugu ba eskuntza erreforma salatzeko manifestazioi, iba besa mandiela eskuntza komunitateak. Eta bauri, e, irakurketa bat egindu gaur Bilboan ego Euskal Herrian martxoaren bian eskuntza reformaren aurka egingo den manifestazioan parte hartzeko deialdea zabaltzeko, eta Bilboko marcha arratzaldeko bosterditan abiatuko da Jesusen Bihotzetik. Eta, bueno, ba, eskuntza komunitatea hau, ba, Ela Lab, Esteilaz, Sortzenikas batuas eta ikasla bertxaleake, babesarekin, ba, eskuntza komunitatea hau, ba, marxoaren bian, Bilbo, Gasteiz, et, Iruñan, eta Donostian, 11 aurre proiektuaren aurka egingo diren manifestazioetan parte hartzeko deia lusatu du. Agerraldian... Adierazitutenez, azken urteetan, izugarrizko erasoak pairatu dituzte Espainiar Estatuko gobernuak, Nafarroako gobernuak eta Eusko Jaurlaritzak imposaturiko dekretuen bidez eta tokieta modu ezberdinetan ezartzen ari diren murrizketak direla eta, ba, ba bueno, hoien aurrean, ba, inbertxe e, ondiago baten beharra dagoela aspi dute. Eta euren esanetan, Jose Ignacio Huerten azken neurria ikasgeletan sarrez dadin... Hiendarte e, osoaren erantzun sendoa eta zabala beharrezkoak dira Besteak beste, estatuaren berzentralizazioa eta Euskal Herrian gure eskuntzaraik erabakitzeko orduan Erabateko muga mugainpozaketa bilatzen baitu Euskal Herria egiten diolako e, Merkatu eta enpresen zerbitzura jarriaz e, Eskuntza merkantilizatzeko urratz oso larria suposatzen duelako edo Eta ikasleen garapen pertsonala, ezik eta integrala eta aukera berdintasuna mugatzen dituelako Gauza argi argiutzu dute, eskuntzan ez dutela inolako murrizketarikon hartuko, eta ez daudela prest lomze aurre proiektuak inposatu nahi dituen atzera pausoakon hartzeko. Beraz, modu berezian dehi egin diete eragile eta erritar guztiei datorren larun batean, martxoaren bian, eguzkal herriko lau hiriburuetan, egingo diren manifestazioetan parte hartzeko. Eta, bueno, erreforma honi buruzko ba, informazio gehiago entzunei baduzue, ba, pasadan asteko asteazkeneko garrasikan, ba hori jorratu zuten eta beraz bueno ba makabi.h3bcoch.sindominio.net/iro e, la ba, deskargatu dezakezu, eta edo susenean entzun. Bai eta ja berriekin bukatzeko, ba, Makabi 780 taldearen bizita salatzeko ekimenaak deitu ditu, ditu Euskal Herria Palestina sareak. Israelgo goordezkarien aurkako boikot deia egindu beste behin Euskal Herria Palestina sareak. izan ere Tel Makabi 780 taldeak Gaztik jokatuko du otxaiaren nogeta sortzian. Zalaketaren zer talde horrek Israelgo politika kriminalekin duen implikazioa dela azpimarratu du. Kontzentrazioak, manifestazioa, boikota hierra eta abar egingo dira horretarako. Eta, bueno, minen doko piskat egitaragoa jarrita eta, bueno, e, gaur e, prentxorreko maksiboa izan da amaitartitan martxoak iru memoria gunean, Gero, e, bihar, boikota hierra izango da, ordu batean, unibertsitatean, eta zazpiter ditan, zapateneo kulturgunean, e, otsaieno eta zazpian, ose, azteazkenean, zazpiter ditan, aizkoratabernan, paleiztenari buruzko itzaldia eta bideon manaldia, eta ostegunean bertan, partioaren egunean, ba, Israel goa apargeteari boikotaren aldeko borrokeaguna. E, Amabitan, General Loma Plazaan konzentrazioa, zazpitan, autokarabana, sortzitan, Zurbano kopa bilo joan kontzentrazio makai kanpora euskal herrian ezarete ongietorriak. Osondo eta bueno, ya aurreko berriarekin lotuta, lehen komentatu dugu, lekitsoko gazten eguarra topatu.info nahorkidezak gula eta baita ere lomze erreforma honi buruzko-liburuzka bat ere, ba, bueno, nahi duenak, informazio gehiago lortu nahi duenak, ba, bertara aurbildu eta irakurri. Bueno, vaya el karresketen sai ora eta lehenengo elkarrizketatua, ba eh 2007an a e, autobidea ba, moztu zuten, ba ekintzaileetako batekin izango da. 2007an ba moztu zuten, ba jarrai ikasegi e, paiketaren ostean, ba bueno, eh ilegalizazioaren legalizazioa salatzeko, ba, bueno, ekintza E, dezo bintzazibieko ekin tza hori burutu zuten eta orain mo, ja eldu daguna noiz epaitu bai dituzten eta bueno, horren inguruan itzeiteko epaik eta baita ere ekin inguruan eta e, guzti horren inguruan duen inguruan izan <laughs> e, bat inguru horren inguruan itzeiteko ba, bueno, e, kontaktuan jarko gara e, gure ikidearekin walking and walking and Bueno, eta ba gaude gure lehenengo elkarrisketatuarekin Gabonainara Gabón Eh ondontzen gaituzu? Bai, ba, daiondontzute dozuet. Bueno, ba, komentatu dugun bezala. gun besala, eh 2007an, eh Bosgastec, ba bueno, jarrai jaikasegi ausia salatzeko ekintza bate egin zuten, eh Sarautzko A8 Eta horren bueno, ba, ondorioz ba, orain zaudete e, paiketaren kontudekin, baina bueno, igual kontatu aldi guzua zera detik e, bueno, ze kintzaz ze egin ze zen uten, zer gaitik, eta bueno, jarri apur bate egoeran. testu inguruan, bai. Bai, bueno, bai, pixka bat, e, 2000 garren urtera, saltu itxe malen bau, 2000 garren e, urtea zera ietara, pixka bat, e, ikusten dugu, e, eskerra bertzali eta horren baitan baigazten tolakundi eta baigazten movimendua, naziola ikuntzako fase baten zehola, eh? horren adibideri garbi xena da eh, jarrai eta gazteriak eh, aika bihurtzen dala alde lengo eta gero zegi. Bueno, apiskat, ez du inguru da naziola ikuntzan alde, ba, ba, naziua eraikiten eginean haretan, etzaitxak eh, edo, bai estatu, estatu espainiolak eta bai estatu frantzesak eh, ikusten du, euskal herritar gehienak, eh, sentitzen da bela, euskal herritan eh, aldera akitzeko eskubia daukatela, Beraiek e, erakiko dutela beraien etorkizuna zein dan, eta e, represiño dinamika bat jartzen du martxan. Hasiera baten e, ilegalizazio dinamika bat, ez? E, bai aik eta bai gero segibera e, ilegalizatuz. <coughs> ikusten du horrekin ez dala naikua, azken finean gaztiek aurrera aurre itxendogu lako, eguneroko borrokan, eta e, beste pauso bat ematen du. Eta e, ikusten du e, terrorista, terrorista e, deklaratzeak, zenolako eh, ondoritzuak ekarriko dituan bai euskal gazterian eta bai txabe euskal eh, azkapen borrokan, ez, bertan azken finian eh, nahi edo nahi ez, eh, gaztia garelako etorkizuna. Orduan Orduan, bapiskat 2006 pixan, eh, hola orkiten gara, ez? Bai gartik, e, kriston indarra daukatela, bai errixetan bai nazional mailan eta orduan orkiten gara, bai, segi terrorista eh, deklaratzeko arritzkoak Orduan, horren aurrian nola i e, e, e, bi jarrera, bueno, jarrera carrera bakarra baino baino bi bi logaratzen dira, eh? Zerakitzen da herri zerri borroka jarraitzia, baino baitzabe bai e, erantzun dinamika bat e, planteatzen da terrorista bihurtze horren arriskuari aurrengo otsana, eh? Eta orduan ba bueno manifestazioak, grebak, asambleak, antolatzen da, hoyen barruan e, ekimen ekimen hau bai, aurtzi xa bera bera moztia. Piska datola bota za hori zane uste ahi eta zauan. Bai, eta, bueno, bagoaz, oh, bine eta zazpi urtean, urtea eragoaz, eta, bueno, ekintzaren egun hortara, eta, bueno, zer gertatu zan egun hortan? Nola egin zen nuten bai. ekintza? Bai, bueno, e, juntatu ginen alde batetik egon den bost gazte, e, autopista moztu behar gen baina, juntatu ginen hori baino asko ze gazte gehiago, ez? E, karo, berak, eh taro autopista Mostiavera ke arrisku batzuk ekartzen egartzen ditu, ez? Bai guri, Mostera Goiazeneri eta bai itxabe bai e, autopistan bertan Daviden kotxieri, ez? Orduan gu bai naigendu ana izan, ekibitia alik eta arriskurik eşen. Orduan eh alde batetik e, jartzen da pankarta, pankarta erraldoi bat, e, zarautzen peagia pasatuta gero, hori izan San Mosteko tokisa lagozu bi bat. Bai, Ordan subir e, pankarta erraldoi bat eh jarri genduan, errepidea moztuta zegoela esaten zabana, eta gero be bai eh 5 gazte urten ziren peajetikan poliki poliki ibiltzen pankarta batekin informatzen zabana, moztuta moztuta zegoela autopistia, gu gundean tokira arte eta gukin genduan iza izan, e, baikatiak eta bai bidoiak erabiltzen, erabiltzen eh e, autopista bera moztuta gero Nik e, azieran zan duten azubi bat dago, sarauteko peajia eta gero, pankarta jarriken duana eta angoian bebai gazte e, pila bat zeuden, ba, bueno, animuak ematen, ertzainak eto rizianian e, pizkabate oiukatzen eta ikusten e, inolako arazurik e, etzala, etzala gertatzen. Bueno, e, ertzaina elduzan eta, bueno, azue, bueno e, azkatzeko saia kera kere eta, bueno, E, prozesu guzti hori, bueno, pizkagat e, nola izan zen, e, ez dakit, e, euren jarrera, ez dakit? Bai, bueno, e, beraiek e, aurkitzu zian bertan, da, ikusi zeben e, inola nere zintzigutela azkatu, ez, hori da, nahiko, nahiko urduri jarri ziren, egiz ezan, bastante-bastante bortitz jarri ziren, eta e, bidiso bat dago youtube bertan ere ikusen da, nola <coughs> nere onduan dauan ari, aritzeri, zaiatzen dira modu guztietatikan e, modu guztietatikan eskua eskua azkatzen jakinbarik nola gauden lotuta eh itxoinbarik eh suhiltzailei azkenian nolako kasuetan beraiek ezen dute ez err egin bate etorri etorri arte ikusi arte nola zaen lotuta nola suri eman mina, nola bueno hori dan saltatu zuten nahiko bortiz jarri zian, eta saiatu ziren aziera baten gu azkatzen Bat ezbe, esan dut, nire ondokuari, hor ba. ikusten da nola tiratzen duten, horrikusten da nola lauren hartian hartzen dioten, eta bueno, ezin dabe. Orduan ikusita, ezin zigutela askatu, zaiatu zirene izan zan, e, autopistako bide bat <coughs> despejatzen edo, eta hori bai, bai lortu zuten. Azizian dan e, katiak monstu zitzusten, azizian dan editiraka eta editiraka, eta orduan e, bi abat e, askatu zuten. Orduan, guk e, bueno, guzikendu ja denbora bat e, pasau sala, eta autopista bera libratzen hasi zala, eta aki gendu gu, gu azkatzia Guk bageneko agulako modu bat azkatzeko ez? Azkenian lehen lene, ezan noten agatik bebai. Arrik eta arriskurik geixenak ekiditeko, eta guk e, az, ikusten gen ez? Eta horre ikusten gen duan, ba, ambulantziat e, berta baldin badago, edo pasatu berra baldin badago, guk hori ezindogula. Ezindogula ebit, orduan bageneko agun guk nola nola askatu ez, orduan e, askatu ginean guta ikusi zuten ean, gu askatzen ginara hondik eta morru gehiagoekin jarri iran, hondik eta bortizo jarri iran eta bueno, momentu horretan bota ziguten lurrera, atxilotu ziguten, autopizatikane eta eragintzuen eta bueno, pizkabate komisari xara eraman ziguten eta eta horrela Eta esango genuen protestaren oihartxuna eta nabarmena izan zen? E, bai, e, bueno, azkenian ez, gunei gendoana azan, eh bat itxia, ez? Zabaketa bat itxia eta pizka jenderterazia, eh Euskal Gazterisia ez e, lado segi, segi terrorista deklarazioaekin eta gainera alanda eh pizka borrokan jarraituko Zabala, ez? Osea, Za, guztian, guztian, gainetik borrokan jarraituko Zabala Euskal Herriara ikitzeko. Orduan, eh ekimen honek, bai, aurrean esan duten ere bai, asambleak, grebak, horredanak e, oihartu nahi dut dizuten. Eta ekimen honek bebai, hoi hartu nahi ukizuan, ez? Ba, prentzan agertu zan, didizua internet bitxartez asko zabaldu zan, eta orduan izan dezakegu, ba, momentu arretan eh, jartzen genioen helburuetako bat, ez? Fizka bat, eh, jendarte eratzia zana egoeria, lortu gendua Bueno, pasatu iraia zei urte, eta epaiketaren e, zein zaudete, eta da eskaera fiskala? Bai, bueno, ba, eskaeraz izkala, ogeita marriaetetakoa da. Orduan, e, bos bastegara, ogeita marriaet esartzen digute bakoitzari, orduan esan desakegu ekimen horitzia gaitxik edo ama bihurtet erdiko kartzelazigorra eskatzen da abela. Eta gero bakoitzari, ba hori, ogeita marriaetet izaterakoan beba, bihurtet erdida, beraz kartzelazigorra da. Eta, bueno, epaik eta bere sostegunean izan behar zuen, baina horre, be, bueno, e, bai, ertzainene karnetekin eta arazoren bat izan zen eta epaiketa hori, ba, atzeratu izan da badakizue, eh, prinzipios eh, zein izango den urrengo data, edo ze ze respero desakizuen emendik aurrera? Eh, Zez daukagudarik, errez, bueno, bai, alde batetik hori, ez, eh, ertzainak eh, agertu zian epaiketara bertara, eh, bueno, atetik eh, testigo protegido, nahizabela, izate, nahizabela izan ezaten, eta, Beste, beste alde batetik guztiak bertatu zean, ez? E, kontua da, bueno, e, aziera batetikan iru pertsona ezginala, ezginala agertu, eta agertu zian bisak, ez zutela pentsazen deklaratziak, ez? Orduan, e, bueno, hasiera batene buske kaptura bat e, jarri ziguten, epaiketa epaiketa egunian bertan, hiru ezginalako bertara jun, eta gura abokatu bat, izan... E, Estaba idan, bueno, naiz eta hiru pertsona ez agertu, ba, beste bi baze da han. E, gainera, oietako bat Guatemalatik onaino etorrisala, eh, paiak ezuela nahi izan atzeratzia egoera ez? Pertsona hau Guatemalaan da gukaziratik eskatu gendu nazeratzia, baina bueno, paiak ezuela nahi izan, orduan abokatu izan, estaba da idan epaiakin be, bueno, bi pertsona bertan egotean berai epaitzeko, eta beste hirurekin, ba ikusiko izan e, ze gertatuko izan, ez? Orduan eztabai horretan zeudenla ez, konturatuzian ertzainen placa numeroak ez dela, ez dela ondo jarrita asieratik, aspechitik. Eta orduan e, buske kaptura hori kendu zuten eta epaiketa bertan bera lagatu zuten. Epaiketa bertan bera lagatzea naidu izan momentuan hor bertan bera lagatutela ze asketzira bidaldu dute berriro papelak ondo hartzeko orduan. Urrengoan ze izan daiteken idarik ere zeba Dimea eta zaspirikana jiraguelta azko man ditut azei urte pasatu dira, paik eta egiritzi arte. Orduan hau izan daiteke, jabeteko kontua, iru jabete, iru urte, ez dakigu, ez dakigu, ez atena. Inbestel usatu dan gauzaba da, ez dakigula, ez dakigula, dakigu Eta, karo, ez e, orain, em, bizi, ja. bizitzen ari garen egoera politiko berrian, naiz eh, eta, bueno, represioa eta ez den, mu, ez den gehiagimurriztu, espero duzake zuen, eskaera hori, hogeita marri jabeteko eskaera hori, geitxializatea oraingo diligentzia berriekin, edo... Ba, egisazan, e, ez eit, ez eit gustatzen, e, geitxei konfiatzia, ez? E, ba, egisaz goera berri baten gaudela, egisaz eskerra bertalia pausoak ematen ari dala. Baino egisaz, estatu espainola eta frantzesa jarraitzen dala bere horretan, ez? Orduan, e, beraien partetikan, e, egisazan esperantza, esperantza gutxi, bajatzeko hori edo aldatzeko hori, ez. Nik hori baino gehiagoa bat gelditzen naiz, eh, paiketa bertan eh eman genduan e, ez, e, irudi horrekin, e, borrokarako pres gaudela, gaudelan e, irudi horrekin, ez, eta azkenian e, jo, ez biña e, agertu prentorreko batera deitzusan, eh, jendeak basain san hori zeola eta berregun gaztetikan, 200 gazte, 200 pertsonatik an e, gora agertu zian ez? bai e, euskal gazterixan e, kontrako <coughs> errepresinoa berazalatzeko, porque gure paiketia ez da zerbait izolatu epaiketa e, paiketa asko de martxan, ontxe bertan, eta eta pixka bate horrekin gelditzia ez, guztiaren gainetik borrokan, borrokan jarraitzuko gula, gero beraiek juzgauan barruan e, zerrin modaben, e, estatu espainolak zerrerakiko erakiko dun, ez dakit, ez dakit, porque egisa da, naiz eta eskerra bertzali apautsoak ematen haidala, beraiek UN oro, prozesua bera blokeatzen zaiatzen ari direla. Orduan esperantzak, gutxi. Baina, bueno, ikusiko da. Ikusiko da, edo zer gauza, gertu alaik eda. Lehenau, komentatu duzu, epaiketara, e, bostetatik bi pertsona, ba, aurkeztu zirela, eta beste hiru hartu zenutela erabakia ez aurkezteko. E, eta, bueno, muigero, prentxaurreko bat, e, egin zenuten, e, zer gaitik hartu zuzu e, erabakiori? Ba, eba, gu, ikusten genduan azan, eh? Naiz eta gauz ez berdin ginez, batzuk agertu eta bertiak ez, jarrera berdine izan behar zala eta hori, hori mantendu genduan ez? Ta jarrera zan, zile egitasuna kentzia, edo zen <coughs> e, epaite giri, gaiuzkal gazterizia epaitzeko. Horro da, onginan pizkat baloratzen eta eta erakigenduan haizan zan, dere garaian desobedientzia zibileko ekimen bat egiteagatik, epaitu, epaitu zigutela eta gaur egun... E, Ba, desobedientzia zibila eginez, eh, erantzungo, erantzungo geniola. Eta, pixka bat, eh, horregaitzikaan izan zanez. Zizi, tasun horik entzeko berai gu epaitzeko, eta beste alde batetik, ikusten dogu lako euskal gazterixian kontra bezala, kristun kriminalizazioa garaola, epaiketak, badaudela martxan, horreindikan eh, batzuk espetxe barruan jarraitzen dutela, eta beste batzuk sententzia zein daudela eta gutxenaka gutxenaka gazte gazte arresi hori eraikitzen jumeargalera beraiei gero ta saiagoa egiteko egiteko gu epaitzia eta momentu konkretu baten ba epaitegi guztiak gelditzea epaiketa guzti hauek ez ta pizka horren arira hartu denun jarrera hori ba azkenian gazte arresi horren baitxan ba gure hondarralia jartzeko bueno ba Eskertzen dizugu gaur gurekin hemen egoteak, eta, bueno, e, aukera ere managin dizugu, azio zer gehiago komentatu nahi baduzun, ba, ba, mikrofonoak zuretzako ba, irekita daudela. Ez, ba, alde batetik eskertia, ez? E, Horrelako elkarrizketa atitxia, azkenian, e, ba, egoera, egoera zalatzeko bali gabalako, eta, eta pizkabate jendarteratzeko, ez gertatzen ari da daungustia, eta gero besta alde batetik ane, dehi bat itxia bai euskal gazte iziari, eta baitxage bai euskal derrisari, horok e, horrian, ba, borrokatzeko, ez? Azken zinean, honarte torri baldin bagara borrokaren eragin ez izan dalako, eta emendikan aurrera pauzuak aurrera ematen baldin baditzugu, borrokan, borrokan bitxartez izango izango dalako, ez? Orduan, ba, bueno, bakoita bere gune naturaletik zirik jarraitzeko, eta euskal herrixa eraikitzen jarraitzeko, eta besterik, ez? Ezkerrik asko. Ba, ezkerrik asko zuri, bai. eta animo. Bai, bezarkada sendo bat, elkartasuna emendik, ezkerrik asko. Vale, va, vale, es yeah. que ricasco, agur. bueno, agur... artean izan dugu ainara e, aika jarrai eta segiren hausien, bueno, protesta egiteko, hausieken aurkako protesta egiteko egitea gaitik parkatu e, bera ere hausi peratua izan dakoa. eta, bueno, men laizterri izango dugu ere, kukutsarekin elkartasunt aldeko kide bat, eta komentatuko digu, ba, bueno, be, zelan dagoen egoera beraien egoera gaur egun, eta bihar prentza horreko bat emango dute, honi buruz Eta, bueno, aurrera pencho batizango dugu eta deia el día berta la cheko. onna hemen legea, horra horkaikua horrek ez dutzuna mailoatengutea. ez onna hemendo joua auk geratu bea begietan zua belargetankea. Eh, ekotziaua guri. Unasoak zehun esemeak ikaste kopaldi baditute da ere daude mar arrasoak, erasoak drogakaketa pausoak entzun. Ubere saratata ezitu kukaslaizen arrakasta lorteko batzu bait aukataitu dira. Ez dago nura hemen, soilik pilotza bai korregaitu ondako gero saudiz ertik anplai. Azken grabaketatik pasadir urteak taoin honekin errapatzen saituzte gusekabean. A sola kabea karreta txarrieko nadi lenabez sarri zarete, baina biskel larri la. Sku agora eta jota maiuca. Bueno, gaba de men berriro garrasikan, eta bueno, gure bigarren elkarrezketa dekin, azte koprest. gainera hementxe gure artean daukagu, ahotxe zaguna, eta bueno, kukutsa dekin elkartasun talde horren parte den, eta kide den, hane, Gabon. Gabon, buenas noches, senyora, senyora, oi, parkatu es, usten nurenda irratxa joan enbiela, es, es, es. E, bai, apa, Gabon, kaixo. Bon. Asi zara ya África baeta bezala akatzekin lehen gotik, eh? <gülüyor> Ezko uste nuen sesión de noche en den miguela, ah. me irratxa joan eta, gero, eskaitura. Eta dico uste nuen esango, uste se nuela África baeta sinera. <gülüyor> uste baena. nuen África baeta nintzela. Eh, Karri otona portat, portatil txikitsua eta, hostia, karo, te metes en el papel. Ba, bai, eh, bueno, ez dakindan dikasi, eh, biarko, biarko eh, prentxaurrekotik haxi, edo edo ketzer den eh, apurbetasaldu igual, saldu Bai, bai. Ez ba, bueno, que es, es da la cucucha escalada taldea. Es da kukutzarekin elkertasun taldea plataforma da eh bueno, pa ba, kukutzaren eh kukutza eh, kukutza gastetzea zutenetik eta eh, bilduen jendea eh ba procedura judicial gusti ei eh bueno, Konponbidea, ez, baina e, gauza guzti hauei buruz hitz egiteko eta, eta jendeari ezagutarazteko Eta, bueno, e, prinsipios bihar, otxailako e, itasei, amaiketan, erregaldeko enparantzan eh prentza aurreko bat izango dugu eta bertan eh e, iritzi publikoari, bueno, jendeari kukutzarekin elkartasun taldea plataforma e, aurkeztuko diegu, eta ani ere ego nintzen elkartasuna ez da elitua kanpaina aurkeztuko dugu eta guti honekin horaitarazi nahi dugu e, kukutza hiru gaztetxearen desalojo eta eraizpenean eraizpenaren Eta aurka, bai afrikaba moduan naugaur, parkatu. E, ba, horren aurka protesta egitera horbelu ziren milaka pertsaaren artean, zauritu pilo bat egon zirela, e, o, e, bueno, ba, horren froga dira e, eunda iru baino gehiago medikutxoazten, eunda iru inguru medikutxoazten eta larogei atxilotu inguru eregon ziren. Eta, bueno, ba, atxilotu eta guztiak bertan egon ginerak badakigu zelako atxilotu izan ziren, oiek, ba, bueno, guzti e, justifikagaitzak izan zirela, eta, zin maz, bueno, guztiak badakigu zertatu zen hor, baina, hala ere, hori taraztea, uste haute ez dagola bat ere Bai, zerena gertatu dira ja, epaiketa e, batzuk, e, bueno, lehenengo hori Rafri flo eta Floo, Alemanena, neko, neko ondo atara zana, gero baita falta epaiketa batzuk, eta elkartu zerrete, e, orain sortu zue pixkat aldeaz, mendik e, aurrera, bato, ba zo aurrikusten dira ja e, epaiketa batzu pixkat, eta ba, ezagit kakotxen artean potenteagoak edo serioagoak edo, bueno. Hori da, orain arte egon gondirenak e, falta epaiketak izan ziren, eta bueno, prinsipios nahiko ondo, e, gertatu zen dena. E, baina, bueno, orain oso lait izan ziren epaiketa oiek. E, baina, bueno, orain e, urbilen deko da martxoaren hamaikan izango den epaiketa, E, Bigate paiituko dituzte eta printzipiooso hogeita bilabeteko gartzela eskaera fiskala izango dute e, ba, ori, ustezko ez publiko delitua ego egoisten za zaie eta hori ba 23an, hauda hostiralean kukutza bota zuten egunean, eh ba, e, erregalen ohi atzilotuen aurka Ministerio Fiskalak aurkeztutako akusazioidatziaren idatziaren edukiare e, aurkeztuko dugu eta bueno eh hori, eh gogorrak hasiko direla ja. Eh eh eztakit amendik baino eh hori e, be, Ogei pertsona inguru epaituko dituzte eta oieiak dituzten akusazioak larriagoak dira, desordenan publikoak es, eh, baitare eh, resistenziala autoridad, eta lakoak. Eta oiei ba, bueno, zigo eh, eh, reska erak ere bai larriagoak dira... Eh, bi hoitamar urte, ui, barkatu, urte ez, hilabete bati, hogeta e, zei beste bati, eta hortik e, doaz eskaera gehenak. Beraz, ba, bueno, e, paik eta hauek hasiko dira, eta, eta bueno, eta jendeak jakin barru du, zer gertatuko den, eta zer zelan garatzen ari den, e, mobi da guzti hau. Eta gero printzipios, e, apirilearen amaseian, e, orain... egin, ez e, errekaldeen manifestatzen zegoen baten kontrako epaiketa, ez, e, baizik eta ertzain baten kontrako epaiketa egongo da, pirilaaren amaseian e... bueno, ba, prinsipioz e, ertzainonek e, neskagazte bat eraso zuen inolako arrazorik izan gabe eta haus inisten baduzue badozue e, Youtube enbiduak daude eta podo arfe bertan izan nintzen, ere bai <laughs> Eta bueno, ba, hori, eh epaiketa eh serio hauek eh paizakite, eh, SRS-an gera ez ez dadin SRS-an eh dinote jendeak eh, askotan, bueno, Ba, behinzaat telebistetan edo hortik ager daite zen e, e, eman nahi dugu up printsa horurreko hau eta bueno, eta horretarako dau e, kukutzarekin elkartasun taldea ere bai. Ba, bueno, jendeak jakin dean zer, zertatzen ari den guzti honekin eta zelan, zelan garatzen ari den. Bueno, eta bai ez komentatu duzu igualal helburuetako bat edo helburu nagusitako bat hori da ez da, e, nirean intzen. nintzen, azkenenan... Ba, egun, egun oza, arrigarri aizan zen, ez? egun berean adibidez, e, desalojoaren egun berean zelan, e, ordu batzuen deialdiarekin, eta ratxaldeko bostetan, aztean zehar, saspinilla bat pertsuan alkartu zirela, mm -hmm. e, bueno, e, ereizkpenaren egunean gauza bera, gente pillo bat, eta bueno, azkenean badirudiez, indarrori, ba, bueno, e, edo apaltzen, edo, edo amatatzen joan dela. E... Igual hori, ez kukutsarekin elkartasuntaldearen elburuetako bat da jende guzti hori berriz ere ba bueno, kukutsaren alde jartzea eta ez astea horre ausipetuta dagoen jendea beraiek ere izan zitezkela? Karo, hori da, az, azken finean kukutza esan bukatu e, erekin abota zutenean. Horeindik ere, egun horietan gertatu e, ziren gauza guzti hoien ondorioak, oraindik indik ere, e, jasan behar ditugu eta... E, Bueno, Kukutzaren hitzala e, oraindik ere hor dago eta, eta gauzak gertatzen ari dira geroztik orain arte eta eta, eta, eta batzuetan ba, beste gausak gehiago hongo dira eta ez dogunai hori jendeak asko dezan. Osea jende pilo bat egon zen hor eta bueno, ba, jende horrek jakin dezan me bai zer gertatzen ari den, ezela ezirela soilik hiru egun hoiek izan. Eh, bari, jendeak ondinoi harritzen duela eta epaiketak eta mobi dapilu bat dauz eta bueno, mobilizazio gehiago dira eta ez dakite e gauza honen inguruan e gauza gehiago ongo e dira Bale, beraz e orduan e kampainaren eta bueno e Taldearen pixkate aurkezpen publiko biharre ingo zu errekaldeko plazan, ez? Bai, haber, zelako guralia dugun. Uste hotel urpean ingo dugula e, prentxaurrekoa, baina bai, printzipioz biharra maiketan, errekalde hausoko enparantzan, bertan ingo da prentxaurrekoa, e, balen esan dugu moduan, gukutzarekin e, elkartasun taldea plataforma, eta nire honintzen e, elkartasunaz da delitua kanpaina aurkezteko. Baila. Ba, ez da gitea, e, jorbaitaren gogoratu, orain e, eskutartean dituzuen data holan esanguratxuak, igual, epaiketenak, ba, ego? Bai, berriro, e, berriro esango izuet, e, martxoaren amaikan, e, izango epaiketa bat, bi gazteen kontra, Eh, lehen esan dizuen moduan hori eh, tabila beteko gertzela eskaera daukate eta mm, e, e, e, eta hori gero aprilearen amaseian ertzein maten kontrako epaiketa Ba, zait, zondo, zerbait gehiago gaitu nahi baldin baduzu, zait. Ba, hori ez, e, animatu zait ezte, e, ze mobilizazio gehiago ango dira, eta adiagun zait ezte, e, bertara horribilu zineten guztiok, e, bueno, hori indik ere, zeho zerraindezak ezuek kukutsaren alde, edo bintzat kukutsa izan zen horren alde, eta hori anima zait pasa zait egiten ditugongo gausa guztietatik eta besterik gabe adi gonse e, bueno publikoak izango dira osabe e, internet ed eta ie que se eh izango dira asi que tairati de dira asi que hori verazmentik ere izango dugu irola ere kukutzarekin egon sela eta kukutzarekin egoten jarrituko duela eta astu astu indoteia da <risa> bai las bueno balcarte zun ere ausipetuei eta bueno ba, gure babes izango diogu ba Ni ere anego nintzen, elkartasunaz da elitua, kanpaina horri. Ezkerrik asko gure artean egote eta animo kukutxeroak, Zue eta mikutxerak. Zue hori, nien zeirratitik urteten, tío. Eti <laughs> nomen sartuta, joe. Bueno, gaur, izkerrik asko. Etorkigu, eta, bueno, pasientzia purtsu bat eskatzen dizuegu, azkenengo bos minutu hauetan ba, agenda botako dizuegu, eta behar den besa lagurtuko gara. <tune> Bueno, hazeko ba, gara e, ba, bilbotik, ekintza kulturalez berdinak baitaude, e, lasai kulturuneko bat aldeko edo, bueno, hermaten dituztenak. E, ba, bueno, Biarr Arratzaldean, egon goda, e, titiriteroen e, ikuskizun bat, Arratzaldeko seitar ditan, e, ane rondakalean, eta ostegunean, Umorea eta entzarkia hitzaldia egongo da johan plazaolaren eskutik. Bai, eta bueno, orain sinemaldi batzuekin ere joango gara, gaurtik eta osteunera eko sinemaldiaren saspigarren edizio ospatuko da, eta sinema eta zor ekologikoaren sinemaldiaren saspigarren edizio horri ba, sieramango dio ekologistak martxan plataformak Deste hain bat elkartelen laguntzaz. Amairu herri eta iritan burutuko da gaitas mohau. Eta Bilbon lau egunetan zehar filme desberdinak eskainiko dituzte. Eko etxean arratxaleko sortxietatik aurrera. Eta, bueno, aurora, ba, amar filme baino gehiagoz erakutsiko dira. Barakaldon, basaurin, Bilbon, Irunien, Irunian, Lazarteorian, Lezon, Lizarran, Muskizen, Horeretan, Tolosan, Trapagan eta Usurbillen. Eta bueno, ba, jarduera ekonomiko ez e, guru menean eta gizartean dituzten ondorioak islatuko dituzte. E, Bilbon guztira, sei proiekzio egongo dira pilotalereko bosgarren zenbakian dagoen ekotxean eta bueno, lehenengo biak ga, e, gaurri sand dira, bat arratsaldeko sotzetan egitasmoari berandu baino le filmarekin e, berandu baino lehen filmarekin eman diote hasiera, eta hori... ba... E, Tolosaldea garatzen eta Tolosako ingurumen zentroak ekoiztu du, eta e, duela hogei urte, rio de janeiron, Brasilien egineko lurraren konferentzia lan txendu. E, Tolosaldeako ikastetxetakoa inbat neskamutiek, 2009-ara goitamabiko konferentzia horretan, Zebern-Suzukia mair urteko neskatuak munduari bire eman zion itxaldia errezitatzen dute, oraindik ere indarrean baitago eta gure inguruko ingurumenaren ondamenaren irudiak Tartekatzen dituelako. Eta jarraian, Somalia toxika filmaren txanda izango da. Izan da, ya, parkatu. Eta horretan Somaliako kostako ondakin toxiko ez aritzen dira. Bale, e... biharlos yesmen arreglan el mundo lanaren txanda izango da, sortxietan. Eta, e, asteazkenean, Del Viento al Azul eta Los Naua filmeak izango ditugu. Eta, principios, ba, oieki izango dira, Bilbon ikusiko ditugu... Ez Belomonte anunzio duna gerra emanaldiak eman godi bukaera bilboko emanaldi guzti hau. Ala ere, non aurkitu izakegu programazioa? Ba, ekologistak martxanen web gunean bai eta bestela, abarranka nere, ba, gertzen da. Bale, besta aldea batetik, lehen e, berri batean komentatu dugunez, baita ere, ba, ma, bueno, makabi izaskibaro italdea Euskal Herria datorrenez e, jolaztera, ba, horren aurrean hainbat egin benean godira, ba bi arbertan boiko tailerra izango da e, Gazteiskunibertsitatean e, Goiz e, Gurdian Gurdiko ordu batean eta 7erditan Zapateneo Kulturgunean asteazkenean 7erditan Aizkora Tabernan hitzaldia eta bideomanaldia e, Palestinaren inguruan eta 28an Gurdiko 12 General Loma plazan kontzentrazioa zazpitan etan autokarabana eta 8etan kontzentrazioa Zurbanonoko ian makai Kanpora Euskal Herrian e zatan onkitorriaak. Eta baita ere gaz gazteiz, gazteiz zen eta e, martxoaren batean ostollonenetan e, gazteizko ikasle mugimenduak grabbatialdia egin du ta gazteizko ikasle muginenduakdia egin du martxoaren baterako ostrilerako martxoko ikasle irautza e, abian jarri asmoz. Era berean atxikimendua dirazi dio langile mugimenduari Martxoaren iruko data esanguratxua gogoan hartuz. Ikaslegreabari esire emateko laminazunez arregin presako langileen borrokaren, eta buru jabertzen inguruko itzaldiak izango dira Gunezberdinetan. Eta horren ostean, ikasleak batu eta manifestazioa ingo dute andramari zuriaren plazatik. Eta bukatzeko ja, bueno, ordua gainean daukagu, baina... Esan behar dugu, bueno, ez, e, zapatu honetan ere, martxoak bi, e, zarautzko putzulo zulo gaztetxean, arroza ba, iratizarearen bigarren jardunaldiak izango dira, goizoko marretatik taierrak izan da, e, ama bietan ere taier gehiago, askari ardu biterritan, maa ingurua arratzaldeko bostetan eta kontzertua gaudoko Bai Eta osteun honetan, iralan bertan, e, arratzaldeko zazpitan egoetxean, e, korrikaren aurkezpena izango da. Eta baita ere, martxoaren bian, E, lizarran izango da, ba, zugua prozesu e, entxutetsuaren bukaeran emango dion kongresua Gaztantorakunde berria aurkeztuko da bertan Eta ba, bueno, biluoti joateko autobusa jarriko da, apunt, autobusan jar, e, apuntatzeko Deustu aldezarra, indautxu eta santutsuko herriko tabernetan baude listak Eta, bueno, autoguzago izeko sortzitan, eta goaz da Nikolas plazatek. Eta martxagaren bian, lehen esan dugun bezalare, manifestaldia dago, 11 eskuntza reformaren aurka, bil, bueno, bilbon, iribur guztitan, eta baita durango nere. Beraz, sause izan da gaur arteko garrasika, ja denbora gainean daukagu eta, bueno, ba, eskerrik asko berriz ere gurekin egoteagaitik eta, entzun, nirenda 6. bosta. Da, bon! Da, aster arte...